Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Dr. Aradi Éva indológus ma a beszélgető partnerem, vendégem, és nagyon izgalmas tévámval foglalkozik. A magyarság eredetének, őseinek indiai kapcsolatával a Hun magyar és Hun indiai rokonságnak kutatója erről a könyvet is írt, és nem miért erről beszélnénk, először egy kicsit a személyéről is beszéljünk, mert maga nem az a tipikus tudós indológus, aki, aki a magyar, hogy mondjam, a tudományos létrákom mászott végig, hanem, hanem az indítatása más honnan származik. Igen, hát Indiából elsősorban, ahova úgy kerültem ki, hogy a férjem a külkereskedelemben dolgozott, és mint Bombéi másodtitkár a 60-as években négy évig, és aztán a 70-es években ismét négy évig hivatalos úton kikerült. Az első négy évben már addigra elvégeztem az elt a magyar-angol szakot, de hát a kislányom ott született, tehát akkor nem tudtam kutatással foglalkozni. Viszont 72-től a Bombayi Egyetemhez szartozott, az indiai tudományok főiskolájára beiratkoztam, akkor már a lányom iskolás volt, ő ment iskolába, én mentem az egyetemre, úgyhogy ott végeztem aztán hindi szakon és, és indiai kultúrát és vallástörténetet is hallgattam. Hogy fogadták ezt a fajta diplomát, amikor hazajött. Még mindig nem honosítottam, épp, épp most másolatban le kell majd adnom a Körösi Csoma Sándor Egyetemen, de hát végül is utána én az eltén tanítottam hindi-t, és, és 99-től pedig egész tavalyig a Pécsi Egyetem Ázsia Földrajzi Intézetének Ázsia központjában hindi nyelvet és bevezetés az indiai kultúrába című tantárgyat tanítottam. Tehát ott hát, gyakorlatilag azért elfogadták. Elítélték Azért, azért kérdeztem ezt, mert a, a magyar indulógus iskola az a, mondjuk egy olyan középrégi, ugye nemrég hunyt el Puskás Ildikó, aki ennek egy jeles képviselője volt. Ők, ők egy elég nagy ilyen, hogy mondjam, gondolati fordulaton estek át az évtizedek alatt, ugye Puskási Dikoráldás Moszkvába tanult, De. és, és mm -hmm. sok hasonló képesítés. Egyébként ott nagyon jó a, a képzés, tehát ez, ez most éppen De nem jelz. negatív megjegyzés, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez valami párt dolog lett volna, hiszen csak úgy megemlítem, hogy a az egyik leggazdagabb indiai szöveggyűjteménye az az Orosz filozófiai Intézetnek van Moszkvában, ami az interneten is elérhető, meglepően gazdag, eredeti és fordításokat tartalmazó gyűjtemény. De a lényeg az, hogy ők még abba a korba nevelkedtek, aminek, a, ha jól gondolom, az alapja az az, angol ö, missionárius gyarmatosítók által ö, ö, kiképzett vagy odaküldött első indológusok voltak, akik mindenképpen az európai kultúrfölényt kívánták ö, ö, bizonyítani. És azért... feltételezem, hogy azért egy india oktatás ezzel eléggé más, áll. Más, de visszatérve az orosz, nem is a szovjet, hanem az orosz kutatók nagyon jók. Én ott pontosan Indiában, indiai konferenciák indológiai konferenciákon ismertem meg, például Moszkvában tanszékvezető volt, Cselisev sajnos már azóta meghalt. Szerintem akkor ő a 70-es, 80-as években Európa legjobb indológusa volt. Tehát az orosz kutatók nagyon jók. És ha azok tanult valaki, vagy ott PSD-t szerzett, az, mint ahogy Puskás Ildikó is tudtam, az igazán elismerendő, mert ö, ö, ők ö, valahogy erre szántak pénzt a tudományos kutatásra, és mindig jó kapcsolatuk volt az oroszoknak, Indiával, mint ahogy az amerikaiaknak, Pakisztánnal, ugye, két ország többek közt ezért is szemben állt egymással. Hmm. Na, ugyanakkor, ami a magyarországi eh, kutatást illeti, hmm. ugye ez a legnagyobb részt körülsítsam a Sándornak Igen. a Igen. Eh, kezdeti anyagaira támaszkodik, és sokáig meg is volt ez a magyar büszkeség, amivel ő elment, de úgy, úgy érzem, hogy azért a háború után ez alább hagyott, és... Nem rögtön Nem rögtön Igen, igen. És én, mm. mondjuk ha ismerjük, ismerni ők igéz, vagy alakíjék, hogy mm. másképpen gondolkoznak, és mindig másképpen gondolkoztak, de hivatalosan az, hogy a, a, inkább ez a finnugor rokonság volt nyomva igazából politikai okoknál. Igen. Ez már 19. század végén elkezdődő. Sőt, közepén, 51-ben hunfalvi, hunfalvi akkor kapta meg a, a főosztály. De a én azt hiszem, hogy a, a háború után vált ez igazán Igen. mondjuk olyan értelmeben politikai legizgalmassább. Úgymond tétje is volt már. Igen, hogy nem. Én tudom, hogy harmadta sem hit benne, de hát miután ő akadémikus volt, így azért a közeli tanítványainak, hát nem véletlenül az ő a doktori disszertációját a hunokból írta, csak aztán vett egy kanyart kifelé, hivatalosan. De én nála doktoráltam, tehát tudom a nézeteit, ő nem véletlenül kutatta mindig a pártusokat, az mm -hmm. iráni összekötő kapocs jelentőségét nyelvészetileg, nagyon nagy nyelvész volt szerintem. Mm -hmm. Amiatt rátérünk erre a tudományos dologra, mm -hmm. ami egyébként nagyon is izgalmas lesz. Egy picit mm -hmm. arról, hogy milyen érzés volt egyáltalán Indiában tanulni és ott fölnevelni egy kisgyereket? Hát, ugye, mikor visszamentünk, akkor a lányom, aki most rég és nem hiába Indiában született, már nyolc éves múlt, tehát neki volt nagyon nehéz, három-négy hétig egy igazi angol iskolába járt, úgy hívták, hogy Walsingham School közelünkbe volt, de hát a diákok zöme indiai kislány volt. No, voltak a költségi. Hát a, ott ott köze, nem Delibe, bombéba voltunk. igen. A a köze, kereskedelmi. kereskedelmi igen, igen, igen. A férjem közgazdás kereske most már nyugdíjas. És hát az igazság, hogy ez volt a legközelebbi iskola, de jó iskola volt. Hát négy hétig szenvedett az angol tudás hiánya miatt. Hiába két éves volt, mikor hazajöttünk először, de hát azért azt, nem volt olyan szókincs, ami egy iskolai diáknak megfelelő. De négy hét alatt a gyerekek tényleg nagyon hamar nyelvikör környezetbe belejönnek és aztán, aztán utána az volt a probléma, amikor hetedikes korában visszajöttünk, és úgy írta a nyulacskát, hogy CH-val volt ott a múltidőt a, múlt a W-vel. Hát, de aztán ez, ez is hamar, és hát angol szakot végzett, régész angol és szerintem anyanyelvi szinten tud angol mai napig. Tehát neki ez nagyon nagy előny volt. Én hát angol szakot végeztem, de mindig ő javítja a fordításaimat, mert ő az ége vonzatokat is primán tudja, ami angolba szerintem nekem legalábbis a legnehezebb. Van-e arra, hogy milyen egy magyar egyetem, és milyen egy Igen. indiai? Hát, na, aztán hát én is vért izzadtam, mert első fél évben egy külön tanárt kellett fogadnom, hiszen nem mehettem úgy hindi hallgatónak, hogy nem tudok, hindi ül. Hát nem a külföldiekért indították ők azt a ez fő, az, az egyetemhez tartozó a Vidia Baván, az azt jelenti, hogy indiai tudományok főiskolája. És ez a tanár, nagyon sokat köszön Neki, sajnos már nem él, professzor Gádgil. Ő napi 5 órába tanította nekem, de nem csak a nyelvet, hanem az indiai kultúrát, vallástörténetet, történelmet, irodalmat, szokásokat, hagyományokat. Szóval tulajdonképpen, mire én az egyetemre felvételt nyertem, hát először vért izdattam, és az első fél évben meg is buktam nek. Kell, hogy mondjam. Ugyanis ott úgy javítják, hogy egy kód számom volt, még a nevem sem szerepelt, én voltam a CF26, és ezt elküldték Benárezbe javítani. Na hát ugye, ha egy indiai olyan nokat ír a teszten, én az első fél évben írtam, simán megbukik. Utána a tanárom, ez aki napi öt órát gyötörtük egymást, írt nekik, hogy hát ez egy white lady <gül> elnézést, egy fehér hölgy, és miért buktatták meg, visszaválaszoltak, hogy ők nem érdekli, és nagyon helyes. Nagyon helyes. Pót azon átmentem, de jellemző, hogy 77-ben jeles eredménnyel végeztem. Uh -huh. Tehát nagyon erőt vettem magamon, és tanultam. Ha a nyelv nézzük ez, ebben milyen nehéz egy ilyen, egy ilyen keleti nyelben? Mert... Nekem elsősorban, és ami legnehezebben ment, de van olyan tanítványom, akinek könnyebben megy, az ABC. Ugyanis majdnem száz alapbetű van, a más hangzók különösen nehezek, és azt artikulálni majdnem mindegyik más hangzóból. Oh, négy. Nem is annyira az írása. Írása is nehéz, de, de az az a kiejtése, a írás, hanem... de az olvasás. Szóval előbb megtanultam uh -huh. írni, mint olvasni, mert egész más nyomtatott formában, három hónap tanulás után egy indiai, hindi újságot vettem kézbe, és még a címlapot is alig tudtam elolvasni, és akkor majdnem feladtam. Azt mondtam, hogy én három hónap után nem tudok elolvasni egy, egy címlapot, mm -hmm. de kisült, hogy az a Maharashtra, tehát Bombay állam, Bombay, ennek az államnak a fővárosa, az egyik legnehezebb ligatúrás, hindi szó, mert a STR, ez, náluk a, a másalangzott oroldás az teljesen különbetű, az egy ligatúra, mm -hmm. tehát nem úgy, mint mi, hogy leírjuk a három alangzót hanem ott van egy külön jel. Ez az egyik legnehezebb jel, tehát nem lett volna értelme föladni, mert azt, aztán megtanultam. Én egy csak élete... egy kis kitérlő, én nagyon keveset Igen. tanultam ezt a, mm. ezt a Dionna Gárit, Ugye? Igen. ott az van, hogy, hogy, hogy minden, tehát ott nincsenek igazán olyan úgy, mint a mi ABC-kben, hanem Pa, ka, la, igen, igen. Tehát tulajdonképpen igen. mindegyik arra végződő. De az nem jelölik az alatt. Nem adás, jelölik, igen, de nem. alaphelyzetben ezt mondják. Mondják, mondják. Tehát magyarul, ha mondjuk egy K betű Igen, van írva, meg, meg az egy a mondjuk ka. egy la betű, Igen. akkor az kala, pö, mondjuk Igen. lenne, mondjuk ezt nem írnak. Igen. A pö betűnél kell valamit csinálni, mert az pa. Igen, a szanszkritben az Ott volt. Ott akkor kell jelöljék, hogy az az a hiányzik. Nem, most már ez, ez automatikus. Mert mindig a, a végét. Mindig be de szanszkritben kell jelölni. meg volt minden szónak a végén, vagy hát magánhangzó volt, nem mindig volt, amikor ú. De a vicces, hogyha az mondjuk egy átváltozít egy erre, vagy íre, akkor a raknak egy ívet, igen, ami igen. hol jobbról megy balra, hol igen. balról jobbra, és igen. ettől változik igen. a dolog. Vagy eléírják. Vagy eléírják. Elé. azt igen. a másolomzat, amit igen. utána kell mondani. Igen, igen, a az tanítványom ezt tanulják igen. meg legnehezebben. De olyan szép betűk, szóval sok két-három tanítványom azért tanulja, hogy a betűk gyönyörűek, mert például ez a utána írt í betű, de előbejtik, hogyha erre még egy erre is teszünk, a ligatúrás tehát félig kell csak kihelyteni, akkor olyan, de egy a betű, tehát nagyon szép, szép betűk, de nehéz megtanulni. Szóval nekem a legnehezebb az ABC hmm. volt az írása nem is annyira, hanem az olvasás, más, na hát kézírást, egy indus kézírását, mai napig ugye sok embere levelezek, sok barátnőm is van, és ők nem teszik azt a felső vonalat, ami tulajdonképpen egy segítség egy idegennek. Olyan és ugye úgy a levegőbe itt, igen, nem. igen, és azt úgy um, kibogarászni, egy magyar írást is, ha hevenyésed. Igen, mert elég ugye, csak hallgatok, hogy mondom, hogy ez, a, mm -hmm. ez az indiai írás, hogy van egy vonal, Igen. Csak éppen azon lógnak a betűk. Azon lógnak a betűk, igen. És Néha fölé mennek, fölé, igen, fölé igen. Mennek, a kis, kis magánhangzok, tehát a kis az, betűs fölé mennek. fölé mennek. Nem mindig, mert az a betűk de alá... De van lógnak le, lógnak. le és akkor ugye ezért egy viszonylag jó egyenes vonal igen. a sor, tehát igen. nem olyan, mint a milyen, hogy nekik a mi betűnknek az alapvonal az igazából valahol optikailag valahol a közepén van a betűnek. Más, Máshogy van, igen. de ott egy határozott vonal. Hogyne, és annak szép egyenesnek kell azért Az én levelező partnereim elhagyják, és hát egy kényszenvedés elolvasni. Úgy fél óráig szokott tartani egy levél, még mai napig is. De maga is ugyanígy Hindít, így ír visszad, Diva Igen, de én oda teszem a vonalat. Hát az egy olyan sorvezető, egy idegennek igen, mindenképp igen. olyan, de már az első év végén azt mondták, amikor már átmentem, visszaírtak, hogy hát hibák voltak, de ez a CF26 nagyon szépen ír. Ebből gondolták, hogy külföldi, mert ők ugye kiírta, csúnyában írnak. Én mai napig úgy rajzolom a betüket. Ehhez rajz, rajz tehetség is kell valójában. Igen. És például négyféle T, négyféle D, négyféle N, mm. és ezeknek az ejtési különbsége nagyon nehéz. Na most, amit én láttam nekem olyan ilyen táblázatom van, ugye, ahol a tulajdonképpen a nyelvállástól függően van a betű. Igen, palatális. Igen, ugye, hogy ne? hát Elől van a nyelv, vagy hátul van nyelv. Igen, nyelvt, igen. igen a palatális, mm. a laringális, a labiális, a bilabiális, tehát mm. attól függően, hogy egész a toroktól elkezdve, egészen a dentális, tehát egész a fogakig különböző helyzetben vannak a ték meg a dék, mm. és azt úgy is kéne mondani, de hát azt nem sikerült. Például... De ők azért ezt... Ők, igen, ők ezt mondják. Ők mondják. Ők ezt szóval képen a magyarban talán ahhoz lehet hasonlítani, amit ma már nagyon kihalt, ugye a nyílt vagy zárt e igen, hát, de egyes, nálunk csak egy van ilyen. Mondjuk vajdaságják azok Igen. mondják, vagy hmm. valahol mondják, Igen. de egy Pestemben nem tud különbséget nem, tenni. Nem, nem, nem, de hát én mondjuk hallásra tudtam, de én nem tudtam produkálni azokat a betűket. Főleg van egy D és egy R közötti hangjuk, hát az szinte lehetetlen ilyen... Rrr ahhoz egy olyan állkapocs kell, szóval uh -huh. azt, azt nem tudtam soha produkálni, úgyhogy hogy dét mondtam helyette. Uh -huh. De ők ezt azért megértik. Meg, meg, hát azért uh -huh. a az, az szó kapcsolatból. Uh -huh. De hát az nem vitás, hogy, hogy tudták, hogy külföldi, de például a németek, no, ha nagyon jó indológusok, ők is nagyon jó kutatók, csúnyában beszélnek hindül, mint egy magyar indológus, Igen. mert a német nyelv olyan én is, hát középfokon tudok, de egy kicsit olyan, hát nem akarok senkit megsérteni, de a nyálkás nyelv, szóval olyan-olyan olyan sok el, meg olyan nem, nem szép nyelvnal legyünk őszinték, hogy a latin nyelvek szebbek, és, és ők úgy, úgy ejtették ki a hindit is, tehát uh -huh. sokszor ilyen konferenciákon mondták, hogy jé, a német hogy hasonlít a hindire, holott hát ők hindíl beszéltek. <gül> <gül> ha, hogy arra a gondolatra, hogy a magyarság eredetét elkezdje ott kutatni. Igen, hát valójában én 14 éves koromban olvastam Szilágyi Ferenc körösít Soma Sándor életét, és én annyira elbűvölöttem. Szóval nem, akkor én még nem fogtam föl, hogy mit akart kutatni, tehát tibeti egy 14 évesnek nem hiszem, hogy sokat mond, de az a tartás, az, az hogy valaki gyalog elindul, és végig, amin végigment, nekem mindig példaképen volt. Na most Indiában, 75-ben hát a férjem ugye ott dolgozott a bombé kirendeltségen, és egy egy szobába ült, egy Kádár László nevű kollégája van, akinek az édesapja, a Debreceni Tudományegyetem Egyetem vezetője volt Kádár László professzor. Kovásznai származású és csomakörös kovásznától négy kilométerre van, tehát ő teljesen az egész életét és az egész munkásságát Körösi Csomának szentelte, sőt még a szülőházát is a Körösi Csoma Egyesületre hagyta, annyira kötelezett. Nem volt rokoni kapcsolat, de hát a hely szelleme, és hát egy nagy magyar ember volt. És akkor ő egy földrajzi konferencián Bombéban járt, akkor én már éves voltam, és megtudta, hogy hindíjú tanulok, sőt hát a szanszkrit alapjait is meg kellett ezt tanulni, és azt mondta, hogy Éva asszony maga kutassa Körösi Csoma Sándornak a magyar szanszkrit szója. olyan, mint ég. a körisnyenka és mondat, hogy keresetek, kutassatok, igen, igen, mert hát. egy nemzet sem talál nagyobb kincset india kultúrájában, mint a magyar. Igen. És a szanszkrit nyelv kutatásában. Igen, igen úgy látszik, hogy vannak ilyen a lelki Kö, kö, kapcsolatok, akik mm, <gül> hát, nem is eme... ismerték, és hát én mondjuk egyből ráálltam, mert annyira imádom Körösi Csoma Sándor. Már mondjuk Körösi a tibeti szótára jöhetett híres, Igen, de igazából Igen. elakadt Tibetben. El. Ő neki nem ez volt a célja. Igen. És hát ha az ember jól ismeri Dukati Vadarnak, az a, hát végül is az egy abszolút autentikus Körösi Csoma életrajz, meg az összes műveit ugye megjelentette. Én is a szanskriti jegyzéket, sikerült megszereznem az eredeti Duka könyvet egy ma már 130 éves kiadást, és abban a végén van érdekes módon latinul, hát magyar fordítás most a latin szövegre, emlékszem, hogy az anyagot én adtam, az eszmét formáljátok, dicsőségünket kérlek, keressétek. Tehát ő ebben szinte fölszólította a utódait, a kutatókat, hogy, hogy ezt a dicsőséget keressük amit ő sajnos ugye, tárgyilingi halála miatt nem talált meg. Annak idején uh, még a Kagylokütben, hát ugye már 20 éve ezért jelent meg egy cikk, ami körösiről szólt, és uh, ugye mindenki körösít, buddhistának gondolja, de Indiában őt uh, Csillengi néven igen, uh, szólították uh, Kalkutában, ami ami tulajdonképpen csak olyan embernek jár ki, aki valamiképpen a, a hindu kultúrában benne van. Igen. Tehát, igen. E, tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon belső név. Igen, igen, tulajdonképpen azt jelenti, ez egy bengáli szó, szó, hogy a, a az ottani kultúra szolgálja. A dász az mindig Igen. minden észak-indiai nyelven szolgált jelent, de ez nem úgy szolga mint egy, egy cselét, hanem hát a rám dász, ugye rám a szolgálja, tehát ráma híve inkább azt Igen, mondanám. Igen. Őt nagyon tisztelték az indusok, de az angolok is meg uh -huh. kell hagyni, hogy az angolok is, hát hiszen mikor Dukati ott járt, még jó néhányan éltek azok közül, akik körösi csomát ismerték. Többek közt az orvos is, aki mellette volt halálakor akkor Campbell, doktor és ő adta át azokat a ládákat, amit körös csoma ott hagyott, tehát főleg a könyvben. visszakerültek végül az akadéra. Igen, igen, és úgy tudom, hogy még mindig nem minden kutatható. Kár. Hogy? Igen. Nem, nem tudom, majd, igen. igen. Majd egyszer betlenfalvigézet elhívom igen, el, hol, Én csak ezt hallottam, tartozik, hol hallottam, de hát, hát biztos, hogy, hogy nem ő, ő miatta, szinte biztos, hogy nem igen. ő miatta, de ő, több, ő, biztos igen, ő többet tud. Tudró. Igen, mert ő tibetológus, igen. és nem csak indológus. De az biztos, hogy ez adta nekem az első uh -huh. lökést. Na hát azt nem mondom, hogy nagyon sok hasonló szó volt, amiket körösít, csoma végül is, nyolc oldalas az, az egész szanszkrit szójegzék. Ő egy kicsit abban téved, hogy azok nem szanskrit szavak, amikkel inkább hindi, abba igaza volt, végül is úgy van, hogy magyar hindi szanszkrit szóljadzik, de a hindinek az az ága, akkor mikor még ő ott járt, ez nem is annyira hindi volt, hanem hindosztáni. A hindosztáni az a nagy Akbar óta alakult ki, tehát a jócskán a muzulmán hódítás korában, ugyanis az udvari nyelv az urdu volt ezt a a, az az meg egy nem? Perzsa. perzsa perzs, igen. igen. 90 százalékba perzsa, a 10 az arab-török szavak és az urdu volt az elit nyelv, hát a legnagyobb hindi író Prémcsánd, akiből én doktoráltam, ő is az első műveit urdu nyelven írta, mert így lehetett eladni az uh -huh. értelmiség nyelve, az volt még a 20. század elején is, uh -huh. 19. század végén. Tehát a hindosztáni ezt a két nyelvet a hindit, tehát az es És ennek a... a perzsának ennek kevesebb, vagy nem olyan erős, hogy asszanszit Kapcsolata? Semmi, semmi kapcsolata az urdu szavak, nem. nem Mai nem. napig egy például a Megregor a legjobb angol, vagy hindi angol szótár, ott mindig jelölve van, hogy persien, tehát P-vel, vagy pedig S betű, a szanszkrit, mert ezért olyan bő a hindi szókincs, egy fogalomra négy-öt szavuk van, mert mindegyiket beleépítik a nyelvbe. Mm. Tehát az urdu jövevényszót is, a hindos, és a hindosztáni, még Néru idejében is, Néru gyönyörűen beszélt hindosztáni nyelven, valójában az urdu szavak domináltak. Aztán több nyelvújítás során inkább a hindi, de Körösi Csoma ebben tévedett ebben a szójegyzékben, hogy azok inkább urduszavak. Például kutta, a kutyával ő összehasonlítja, uh -huh. ami hát tényleg ugyanúgy hangzik, az egy urduszó. E, Bár tehát, abban a szempontból nem tévedés, hogy a a rokonság mindenképpen feltűnő. Igen, igen. nem a sanszcritus igen, igen, neki ez az uh -huh. egy tévedése uh -huh. volt, pedig jól tudott szanszkritul, de nyilván azokat a szavakat választotta ki, amik hasonlítanak uh -huh. a magyarra, csak azok ott is jövevény szavak. Tehát uh -huh. végül is inkább Irán a kiinduló pont. De például a bengál, bengáli kutta, az is kutta. Igen, az, hát, de ők is átvették, a, ők is átvették igen, az észak-indiai nyelvekre. Miután évszázadokig az urdu volt az elit nyelv, tehát uh -huh. az, az udvar nyelve, uh -huh. és azért az indiaiak ezért olyan befogadó állam, mert mindig hasonulnak. A, a, még a uh -huh. betolakodókhoz is hasonulnak. Egyedül az angolokhoz nem tudtak. Ott, ott volt bennük tartás bőven, és főleg a rácsputokban, a rajasztániakban. Most nem akarom elvinni a tényemet, mert mm -hmm. unokra már szeretnék terelődni, de Igen. nekem van egy olyan ö, ö, benyomásom, inkább ad mondjam így, hogy, hogy ahogy a magyarnak is találunk ilyen ősi ö, rímeket, tehát, Igen. hogy a szó gyökei legalábbis megtalálható ezekben az ősi nyelvekben, nagyon érdekes, hogy a magyartól eléggé eltérő ö, oroszba vagy angolba, vagy igen. görögben. Igen. Szintén találunk ilyeneket. Görögben, ö, ó, görögben, igen. Ö, van, aki azt mondja, hogy a Perzsában is ezek hmm. megvannak, aki ezzel foglalkozik. Igen, hálítom. Ami leginkább nekem arra ö, utal, hogy valamikor, valóban lehetett egy bábeli, ö, hogy mondjam, nyelvzavar, de igen. volt valami forrás, ami logikus is, hogy, a, hogy, a, hogy egyszerűen nem beszéletnek ennyire eltérő nyelveken, a kezdetektől. Igen. Tehát valószínűleg valamikor ez sokkal egységesebb volt. Igen. Igen, Ázsiába főleg. Igen. Igen. Hát én azért kutatom, aztán hát valójában a hun is egy ősi nyelv lehetett, mert a nép ősi, tehát az jó, hogy irott hagyományaink Krisztus előtt 230-tól vannak a kínai évkönyvekben, de hát egy nép, ha megjelenik olyan harcászati haditechnikával, és olyan fejlett kézművességgel, ahogy a hun sírokban, ugye ezek az üstök is jó régiek, uh -huh. és bronzüstök, az nem úgy alakult ki, hogy na most 250-től 230-ig, tehát feltételezik, hogy ők már Krisztus előtt ezerbe a Sanrong nép, tehát a Hunnok előnépe ott bőven tartalmaz, sőt a legújabb kínai kutatók egy Jú nevű kínai kutató, aki a Pennsylvania Egyetemen tanít, olvastam a művét, nemrég jelent meg, tavasszal jártam Londonba, és ott meg tudtam szerezni, és ő azt írja, hogy a Sanrong nép tele volt már pre-Hun és pre népekkel, tehát Három ezer évre simán visszavezethetjük őket. Na, Kis zene Hortobályi Lászlónak a zenéből, hallgatunk egy pár taktust, és utána folytatjuk, most már rátérünk a hunakra. igen. igen. Az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. És folytatjuk beszélgetésünket dr. Aradi Éva ki aki mm. meg is dicsérte a zenét, hordtabágyi mm. Lászlónek ezt a nagyon érdekes kompozícióját, hogy hón hatású. Mm. Hát keresgéltem is, hogy mi lehet az mm. a hát, Nekem is mm. csak egy, egy megérzésem mm. volt, hogy talán ez egy kicsit olyan úgyhogy örülök neki, hogy ez ide illet. De most akkor beszéljünk végül is erről a kapcsolatról. Igen. Erről a tudományos van igazolható kapcsolatról. Igen, hát valójában az első írott források a hunokról, ott már nem a prehunt, tehát a hun, a kínai évkönyvekben találhatók. Én sajnos nem tudok kínai nyelven, de Bárdi László professzor, aki oda Pécsre végül is az ázsiai központ alapítója. Ő három dialektust is beszél, a kínai dialektust, ami azért nem semmi, hogy mondjuk megtanulni alapfokon ott 5000 írásjelet kell, és én láttam, hogy ő hogy ír folyékonyan. Tehát ő mondta nekem többek közt, hogy elsősorban a kínai források, amelyek szerencsére le vannak fordítva angolra. Aztán hát a kínai forrásokból kiindulva a puránákat és az indiai egyéb forrásokat, még a Mahabharata és a Ramayana egyes része is írnak a hunakról. Uh -huh. Sőt, Káli Dásza, a nagy költőjük, a Ragúvámsába, a egyik híres elbeszélő költeményében is, több helyen. Ugye hivat, hunáknak Huna, huna, huna igen. igen. Hát a szanskritban ugye mondtam. Mm, én ugye a, a bagolta olvastam róla. Ott ugyan... Uh -huh. És ez egy nagyon érdekes Szítják dolog. Szígyják őket. őket, pontosan. Igen. Tehát az, hogy el kellett onnan menniük, igen, az igen. ott le van írva. De is nem is annyira az indusok közavarták el őket, mert addigra... Nem tudom, hogy ez nem azzal a nagy csatával függött össze, nem, és, és az mert a rossz oldalon át, szokás ö, szerint. Ja, hát az lehet a, a hunok elődjei, mert a, valójában a végső kiüzetésük, az úgy Krisztus után 560-ban történt meg, de Kásmírban még 100 évig, 150 évig még uralkodtak a leszármazottaik, de hát amennyire a kezdetben tehát az indoszkíták az indopártusok, majd mindjárt visszatérek arra, hogy hogy kerültek oda, pozitív megítélést kapnak még a mai indiai történészektől is, a kusánok különösen. Kaniskát, a legnagyobb kusán király, saját uralkodóiknak, uralkodójuknak tart, hiszen ő felvirágoztatta Indiát gazdaságilag, mert északon kontrollálta a Sejem út nagy részét, ami tudjuk, hogy Kínából, ugye a kínai Sejem azért is nevezik Sejem útnak, Rómáig vezetett több belágazással, de pont az egyik legnagyobb belágazást, az úgynevezett taxila Taxila egy híres ókori város volt a mai, Észak-Pakisztán, Dél-Afganisztán területén. Ma sajnos veszélyes lenne oda menni, mert már Pesavárba is én nagyon szeretnék eljutni, de mondták, hogy fehérnek, ha csak nem akarok rögtön a címoldalra kerülni a helyi újságokban, nem menjek, és hát előbb kellett volna, most, most életveszélyes. Tehát ott taksilát birtokolták a kusánok, ö, jó hosszú ideig, majdnem 300 évig, és ez egy karaván pihenő és elosztóhely hely volt, onnan tengeri út felé is ment egy egy elágazás az arab tengertől Barigáza nevű kikötő, ami most, hát most már nincs meg csak a romjai Gujarát állam területéről, amelyet a kínaiak és a görögök is Barbarikonnak hívtak, amiben benne van, hogy ugye mi barbárok voltunk, illetve az őseink, de ahol együtt egy hatalmas kikötő volt, és a tengeri úton Róma felé onnan mentek a megrakott hajók, és jöttek is, és taxilából ment Szárazföldi út is Róma felé, és ment egy út és észak felé. Tehát aki az birtokolta, az adót szedett, vámot szedett, meggazdagodott, és miután a kusánok uralták Indiát egészen Gwaliorig, ami körülbelül India, ott találták meg kaniskának, gyulakat fiszesznek, és utódaiknak a pénzérméit, az nagyjából India középső része mind észak déli mind nyugat-keleti irányból nézve. Hát azt jelentette, hogy India kézművapara erősen fellendült a kusán, mm. sőt, már az indoszkiták alatt, mert mert... A kereskedelemnek szüksége volt a gyapotra, a feldolgozott pamut textilekre, a kézműipari termékekre, és India gazdagodott ezáltal, val valamint akkoriban a buddhizmus egész Indiában szélesen elterjedt vallás volt. A hinduizmus csak később, a 10. században hódította vissza pozícióit. Így aztán a buddhizmus tanait is, ezek a karavánok mellett mentek, a, jöttek helyesebben a kínai szerzetesek, mint például az ö, már a Heftaliták kortársa volt, ö, akik hát mentek haza, vitték a könyveiket és lefordították, tehát a buddhizmus kelet felé éppen a kusánok és a Heftaliták idejében terjed de a népekre azért mi elég keveset tudunk, hogy hmm. nagyon vázatosan Igen, hogy visszafoglalná, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hát azt nem tudom, hogy el lehet-e mondani hmm. egy ennyi időt, hogy hogy alakultak ki, de hogy el tudjuk helyezni azt, hogy, hmm. hogy a kutatásai szerint a mai magyarság hogyan kötődik ezekhez a népekhez? Hát igen, ez egy elég hosszú levezetés lesz. Mondjuk a sárga folyó nagy kanyaránál Ordosztól indultak el a Sziungnuk, azaz az az, az az ázsiai hunok, akikből aztán később ugye az, Ázsia, az Európát is hódító Attila hunnyai lettek. De M miért még oda eljutottunk igen. volna a sárga folyóikhoz, hogy jutottak ők, onnan India, Na igen, ezt akarom. Velük szembe volt a, a folyó másik oldalán a Jüecsi nép, öt törzsből állt, állandó ellenség, noha no, no, rokon törzsek voltak, de iszonyú ellenségei voltak egymásnak. Na most Krisztus előtt 175-ben a Sziungnok, az az ázsiai hunok, legyőzték végleg a Jüecsiket, akik vezér királyának a koponyájából ivocsészét készítettek. Ez a legnagyobb megalázás volt egy népre. Ekkor a Jüecsik öt törzse fölkereked és nyugat felé indult ez a vándorlás indította meg az egész eurázsiai népvándorlást ez volt az első népvándorlás ami teljesen átrendezte a akkori Ázsia térképét ők ugyanis elindultak nyugat felé a nem sokkal tőlük nyugatra a szakabirodalom volt. A szakák, az hérodatos szerint is az ázsiai szkíták. Tehát ő nevezte szkítáknak egy királyukról, de valójában a nép magát szakának nevezte. Ez egy nagy birodalom ez a volt. a szakabirodalom egyébként a védákba elég sokszor Igen, igen Tehát a védákba is, a kuránákban is. Igen, csak nép. Hát igen. ők magukat, igen, hát igen. ez is Krisztus előtt 800-ban kialakult birodalom volt. Egy hatalmas birodalom, de azért ez a J az 5-törzs öt, öt 600 ezer emberből állt, ami azért az ókorban nem volt egy kis szám. A 600 ezer emberből körülbelül a fele harcos volt. Ugyanolyan kiváló lovas nép volt, feszítő lovas nép, mint a hunok. Hát ezek mikor megjelentek, a szakákat felkészületlenül érte, ezeknek a központja az Illi-völgyében volt. Ez egy elég híres folyó. Úgy Dzungáját, egy kicsit keletre, sajnos nem vagyok földrajz. A mai nap mert át. Hát szerintem Oroszországhoz uh -huh. tartozik Szibéria déli része. És a nagy harcban a jütsik szintén rokon népük volt, a szakákat Délnyugatra üzték. Na most ezek délnyugaton valahol megtelepettek, viszont a szziunk is újra elindultak egy másik törzsel a buszónokkal szövetkezve, és legyőzték ismét a jötsiket az új helyükön is már, de ez egy olyan majdnem száz évre rá következett be. Ezt egy kínai utazótól tudjuk, aki a híres Vuti császárnak volt a küldöttje, és aki meg akarta keresni a Jüecsiket, hogy a Sziungnuk ellen a kínaiakkal összefogva legyőzzék őket, de a Jüecsik még több nemzedék után is emlékeztek a nagy szégyere, és nem álltak kötélnek, tehát ők inkább délfelé vándoroltak. Na most délfelé vándoroltak, kergetve maguk előtt a szakákat, aki k érkeztek meg Baktriába. Baktria az a mai Tajikistan déli és a mai Afganisztán északi része, de úgy körülbelül Kabul is még oda tartozott, tehát egy elég nagy terület volt, egy ókori nagyon híres állam volt kulturálisan is. Ezek... Egy része onnan jött, baktrián keresztül, másik része viszont elment egész nyugatra a pártus birodalomon keresztül. A pártusok bekebelezték őket, vazallúsokká tették a szakákat, de ugyan 50 év múlva szövetségesek lettek, és együtt támadták nyugat Indiát. Tehát az Indus völgyét, nem tudom, hogy követhető -e. Ugyanakkor a másik szakatársaság baktrián keresztül támadta az... Miért ez a... Ez a ez a pártus ez, az, ez a mostani Irán területe? Igen, igen Tehát... de még hát keletebbre is, egy kicsit keletebbre is nyúlt, mint a mostani Irán. Uh -huh. Már valójában Merv és Herát, ősi városok, ma nyugat-Afganisztánban találhatók, uh -huh. akkor pártus fő, nagy híres városok voltak. Tehát ők onnan igen. hatoltak be, végül is Onnan, India területén. Igen, Indopártus és uh -huh. skita, akkor már úgy nevezik őket, hát lehet, hogy később nevezték el őket, de minden esetben ezek a királyok, körülbelül Krisztus előtt 80-ban. Ezt tudjuk datálni, nagyon nehéz az ókor, az ázsiai ókor datálása, mert mindegyik király egy új érát mm. alapított, de egy ö, híres japán tudós, Enoki, aki még most is él, egy valami 25 éves munkával nagyjából rendezte ezt, mm. és most már lehet tudni, hogy, hogy a pártus éra szerint, tehát akkor Krisztus előtt, ez 80-ban volt. Ö, híres, első híres királyuk maga az, az az ezek mindig fölvették a görög végződést, mindjárt azt is megmondom miért, mert Baktria még Nagy Sándor óta görög fejedelemségekből állt. Nagy Sándor rövid ideig élt, és rövid ideig uralkodott Ázsiában, de volt annyi esze is, meg ideje, hogy a tábornokait kinevezte mielőtt meghalt fejedelmeké, és ezek ott 300 évig még talán tovább is uralkodtak, több kis fejedelmséget alkotva, ami ezért, azért fontos, mert az indiai művészetre nagyon nagy hatása mm -hmm. volt a görög művészetnek, az a gandárai művészet, amikor a görögös fürtökkel és lepelben ábrázolják, tehát a görög kultúrának nagyon nagy hatása volt Észak-Indiára, mm. és az Északról jött szakák, az indoszkiták, ezeket délebre kergették. Ezek már akkor azért le áldozóban voltak ezek a királyságok, nem tanúsítottak nagyobb ellenállást. Nyugatról harapófogóba fogták őket a pártusok és az indoszkiták, és akkor ott több elszigetelt indopártus indoszkit a királyság létesült. Például az Indus völgyében, a kikötő közelében, ott Gondofárnes uralkodott, egy indopártus király, Krisztus születése után őt harmadta azonosította Gáspárral, ő volt az egyik indiai, vagyis, bocsánat, pártusból aki hát állítólag. És, na, át visszatérve, ugye, hogy ezek több királyságot alapítottak, de közben e, baktia északi részéről megindultak a jülyecsik, ugyanis az öt törzsnek a, egyik nagyon tehetséges fejedelme e, Kajula Katfisesz, aki a Kuai Suang törzsnek volt az, a vezére, azt nem tudták az indusok kihelyteni, ez egy kínai szó, azt jelenti egyébként, hogy győztes törzs, és kusán, ebből lett a kusán szó szóval az iráni és az indiai e, forrásokban is. Ő egyesítette az öt törzset, és nagyon megerősödött és ő akkor még csak a mai Pakisztán déli részére jutott el, de aztán fia Vimataktu unokája II. Katfiszesz, és dédunokája Nagy Kaniska egészen a már említett Gwaliorig, tehát India közepéig mm -hmm. eljutott, és akkor a Kusán birodalom vetekedett területre a pártus vagy a római birodalommal, és hatására, és ekkor indult meg India fejlődése, és azért szeretik őt, mert Indiát mm -hmm. gazdagát tette, a buddhizmust ő, ő terjesztette, elsősorban ő támogattó, át is tért a buddhista hitre. Aval együtt megőrizte, ugyanis baktéria fölött az Oxus-völgyében már az oroszteri vallás uralkodott. Megőrizte azt is, mert az érmékkel lehet látni, hogy mindig egy kis oltár van, egy, egy tűzoltár a kezében. A tűz az mindig ugye az oroszteri vallás szimbóluma. De a, az érme hátlapján ott van Nandi Bikával, hor hordozó állatával. Mm -hmm. Tehát fölvette a siva itt a hitet is, de ugyanakkor a buddhizmust is támogatta. Mm -hmm. Aval együtt ősi a természetvallásról. Most azért még itt van egy ezer év, Igen. vagy nem tudom én mennyi, mert nem, lehet, hogy kevesebb. Most de már nem, a... mert a kusánok végül is, hát a gupta királyok már akkor kezdtek erőre kapni, és északról megjelent egy újabb utód a nép a szászanidák, akik irigyelték a pártusoknak és a skitáknak és később a kusánoknak ezt a taxilai hát, hatalmát és abból járó bevételeket, és ezért megtámadták éjszakról a kusánokat, elvesztették baktriát, elvesztették a mai Pakisztán területét, délről a gupta királyok akkor már hát, hatalomra léptek, ők soha nem olyan kegyetlenek voltak, mint mint, mint ezek a belső ázsiai támadók. Ők egyszerűen csak vazalus, adó, adófizető vazalusát tették a kusánokat, akik ekkor visszavonultak Észak-Baktriába és az Oxus-völgyébe, és viszonylagos függetlenséget élveztek. Na most, ők úgy Krisztus után 400-ig éltek ott, amikor pontosan Attila veresége után a Hun visszavonulás miatt, érdekes módon a Hunok mindig akkor ellenségeskedtek egymással, mikor veszítettek. Mikor jól ment a dolgok, akkor egységben volt a néped, lehet, hogy más népre is jellemző. Ekkor szétszakadt a Hun Birodalom nagy része, mert Ázsiában még azért létezett a Már Hun Birodalom. Még egy lépcső kimaradt, bár uh -huh. e, érzem, hogy ez egy sokkal hosszabb történet, hátra <gül> lévő 10 percünk. <gül> ja, e, igyekszem hogy, Hát Attila, hogy került oda, amikor Hát a, és az ő hunnyai, akik, az akik, akik azért még néhány ezer évre visszatekintve, még valahol ja, ugye igen, az indiai kultúrába még ott benne voltak Az indiaiba nem, nem. ők éjszakon vonultak végül is, sokat dzsungári kapun, amikor a kínai nagyfal felépült ő ellenük, ez úgy Krisztus után Tehát száz... Ők, úgymond, Észak felül, észak felül. Igen, meg igen, akkor, igen, igen, És ott hát azért egy nagy hunbirodalom volt. Uh -huh. Tehát jó, hogy nem, most már nem Kína határán, hanem a mai Szibériában. És ekkor, mikor Attila vesztett, és hát a fiai állítólag a Kaukázusban fönnmaradtak, és a kicsi magyar, meg az Ullú magyar városhelyző hozzájuk köthető, de hát azért a hunbirodalom már nem volt olyan erős, mint Attila előtt. Ekkor egy rész leszakadt, az úgynevezett nyugati hunok, e, akiket fehér hunoknak neveztek. Ez soha nem azt jelenti, hogy fehérebb bőrük volt, hanem egyszerűen a nyugat a hunok szimbolikájában fehér volt, az észak meg fekete, a zord, a zord a, a bátrabb, hogy mondjam, jó harcos nép, az az mindig északi volt. És aztán a déli hunok azok maradtak Kínába, a sárga hunokból meg sokak szerint japánok és koreaiak lettek be. Tehát én ehhez uh -huh. nem értek, tehát. Egyébként csak... a koréknak ez a sok han. Igen. igen. tehát igen. Ez, ez igen. Mert, biztos, és mert, mert és tudom, hogy mi kevésbé, de ők minket rokonokat tartanak. A dél-koreai dél tankönyvekben ben van, igen. hogy a legtávolabbi rokonaik a magyarok. Igen. Tehát ők biztos a keleti még Hol vagyunk a magyarok? Na most igen, visszatérve, <gül> tehát a kusánokat igen, kusánokat legyőzték, igen. míg a 400, tehát az 5. század elején, inkább így mondanám, megjelenik a nyugati hunok egy nagy népes hadseregeszín. Ezek majdnem mindig 5-600 ezer emberből álltak, ami az ókorban egy elég tekintélyes társág volt, hát és mindig úgy vanultak. Akkoriban, utak... ahogy a római buradalom idejében én láttam, hogy összesen a földkerekségen, becslések mm. szerint körülbelül 100 millió ember Igen, igen, és a Római Birodalom igen. is 20-valahány millióból. Összesen. Igen, összesen. Tehát ott 600 ezer, akikből a fele abszolút jól képzett harcos, akiket pillanatok alatt, mm. hát nem pillanatok, de egy-két nap alatt mozgósítani lehetett, ezek megtámadták Északról az akkor már gyengülő szászanida társaságot. A kusánok rögtön csatlakoztak hozzájuk, hiszen azok alig várták, hogy elég vegyenek a vegyenek néből a nyugati hunokból és a szárszanidákból alakultak ki a fehér hunok. Na most már itt vagyunk, azért nagyon közel mi hozzánk. A, a, a görögök, tehát Prokopius, ö, aki kortárs volt, mert a Perzsa görög háborúban ő részt vett, tábornokának írnoka volt, ő nevezte őket heftalitáknak, a hefta ugye tudjuk görögül, hogy azt jelenti, hogy hét, és ezek hét törzsből álltak. Tehát bennük voltak a kusánok, a kidariták, az a kusánoknak egy másik, a kis, mert itt voltak nagy jöccsük, meg és a kisüjecsik leszármazottai voltak a kidariták, plusz a nyugati hunok, és hát még én ezt szeretném most kutatásaimba felderíteni, hogy még kik. Én biztos vagyok benne, hogy pártus utód nép is volt bennük, de akkor is még három hiányzik, úgyhogy héttörzsből álltak, és ezek először össze hát hadakoztak a perzsákkal. Gorgó volt a fővárosuk, ez a Káspító, Délkeleti keleti csücskébe van, ma Irán területén Gorgán, határváros, és ott legyőzték Feroz Perzsa királyt, aki hitszegő volt, mert esküdött rá, hogy nem fogja többé támadni a heftalitákat, megszegte az esküjét, egy, egy kis zsák sóra esküdött, ez jellemző, hogy akkor a só milyen fontos volt, de legyőzték, és akkor ezzel a győzelemmel indultak neki. Ahogy Modi ismert indiai történész mondja, hogy a hun mindig akár győztek, akár vesztettek, India volt a fő cél, a mesés India. Ha győztek, akkor azért, mert erősnek érezték magukat, ha vesztettek, akkor ezzel akarták kárpotolni magukat. Na most akkor, igen, rövidre fogva, két híres Heftalita király, Toramána, ő, ő, ő Krisztus után 485-ben elfoglalja majdnem ugyanazt a területet a Ganges síkságig, amit a kusánok birtokoltak, az ő fia Mihirakula, aki negatívan szerepel a puránákban, mert írtotta a buddhista szerzeteseket, és felégette a buddhista kolostorokat. Kár volt, mert addig egész jó vélemény van a skitákról is, meg a kusánokról is utána ő ellene összefogtak igen, keleten és nyugaton is a gupta királyok, és Krisztus után 560-ban legyőzték. Helyesebben ő már előtte elmenekült Kásmírba, tehát a fiát legyőzték, de kásmírban még száz évig uralkodtak. Na most, ekkor ők, hát egy része a heftalitáknak beolvadt az indiai lakosságba, hiszen a, az, onnan a rokonság a rácsputokkal és a guzserátiakkal, és sőt a panjábiak egy részével is. A másik rész vissza az uh, Hunza tartományba, tehát az mai napig is egy kifejezetten Hun tartomány, uh, ott levált és egy államot alapított, az elzárt völgyekbe ott senki nem háborgatta őket, Viszont a kagán, a tegin és a hadsereg vezetés és a hadsereg nagy része lóhalálában szó szerint menekült nyugatra, mert a türk kaganátus addigra annyira megerősödött, hogy azok kergették valójában. Az Oxus völgyében meg akartak maradni, de az oksusz elfoglalták a türkök, és ekkor a türkök elől menekült a mai Tibet feletti részről az avar birodalomból, az avarok és a zsuan ez egy szintén rokon törzs nagy része, és. Csak a heftalitákhoz. Na most az avarok és a heftaliták csak skita utódnép voltak, tehát nem vér vérrokonaink végül is, az avarok igen. De hát miután, mikor megérkeztek Bizánchoz, addigra már egy törzsövetség volt, szintén hét törzsből álló szövetség, és ezekre az ázsiai törzsövetségekre az volt a jellemző, hogy mindig a legerősebb lett a törzsvezetője. vezetője. Nyilván a heftaliták kevesebben voltak, és így az avarok vették át a vezetést. De mikor megjelenne Krisztus után 567-ben második Justiniánus császárnál, akkor a kagánt úgy hívják, hogy baján kagán. Tehát innen már tudjuk, hogy az avarok történetét de ő de. volt, az a nagy kagán, aki aztán először panonia szekundát, tiszántult, és aztán panonia primát. A, a Dunántúlt elfoglalta, ugyanis Justinianusztól bebocsájtatás kért, menekülniük kellett, a türkök mm -hmm. nyomukba voltak, rabszolgákkal akarták őket mm -hmm. tenni, és akkor azt mondta Justinianus, hogyha legyőzik a gepidákat, akik Erdét és a hágókat uralták, akkor nekik adja a Kárpátmedencét, de hát ezt nem tudták úgy megcsinálni, hogy a, a mint Árpádék, hogy a szorosokon jönnek, hanem egész Bajorországig elmentek és nyugatról jöttek. De akkor mindig van egy kis hogy Árpád és mi volt. Hát én vallom azt, mint László Gyula is, hogy az avarok a mi őseink. Uh -huh. Hát itt már annyi avarkutató van, itt én abba hagyom, szóval ezer, ezer évnek a kutatása Tehát elég. ott az már sokkal jobban föltárt Igen, terület. igen, sokan uh -huh. kutatják, sőt, hát egyesek mondták is. Nagyon le akarom egyszerűsíteni, igen. akkor a számra ebből az a kép jött ki, Igen. és valószínűleg egy másik hogy hogyha igen. megteszi, hogy eljön, igen. akkor ezt az elejétől fog még igen. jobban ki fogja fejteni, hogy. Alul és felül is mentek, tehát úgy igen. mondani éjszakon és, igen, és igen, délen igen, is, tehát igen. a mai Irán, Törökország, stb. irányában, és éjszakon, éjszakon tehát a Szibérián igen, keresztül, a gyungáli, kapu, hogy Szibéri, mind a két igen. irányból ezek a népek áramlottak, igen. és ha jól értem, ezeknek egy olyan hogy mondjam, ősi rokonságuk van ezeknek igen. az összes népnek. Tehát itt ezek igen. tulajdonképpen ezek mind rokonnépek. Skita népek úgy nevezzük igen. őket, igen. És hát ezek a, és mind rokonaink, ha ezek, harcoltunk is. És ezek lakos. rokonok azokkal a népekkel, és akik Indiában A Tehát igen. ezek úgymond jöttek, mentek igen. Igen. ilyen értelemben. Igen. Tehát ez egy sokkal színesebb áramlása népeknek, mint igen. amit mi, mi annak idén az iskolában elképzelhetünk, hogy hát ott egy kis igen, törz, egy cseppén eh, vabulóatokat terelve igen, nem, nem. ment, ami a, azt is jelenti, hogy egy óriási kultúrát is vittek magukkal. Igen, és, és egy óriási kultúra ragadt is rájuk, mert igen. azért rájuk ragadt a perzsakultúra, a török, a kaukázusi, tehát mi is hagytunk ott nyomot, uh -huh. és ők is miránk. Hát Nyitrai Szabolcs, nem tudom, hallottál már nevét, ő azéri tud, az azéri a az töröknek egyik uh -huh. dialektusa, és ő három évig, mint ösztöndiás kintért, és ő bizonyítja, hogy az Azeri Nám, ott, ott ulu magyar, és kicsi magyar, ott már magyar törzs volt, úgyhogy Aha. legközelebb ötkelőleten. Mondjuk kelleleten. ez akkor egy kicsit olyan mm. mértékben is, hogy mondjam, a nemzeti érzésünket éleszti, Igen. Hogy, mm. hogy ugye nem csak egy, egy valakik vagyunk hanem valahonnan, hanem nagyon is egy nagy Igen. kultúrkörnek Igen. vagyunk Igen. A, a, az örökösei, hogy Igen. mondjam. És sok rokonunk van. Sok rokonunk, és az Igen. a fajta, hát, mondjuk úgy, hogy genetikai tartasság, ami a mai napság a magyarokat jellemzi, igen. és hát mondjuk genetikálag nem lehet megkülönböztetni a többi a nyugat-európai népektől már uh -huh. a izinket, az, az aztánképpen érthető módon mindig is jellemezte. Igen, igen. Hát ez egy Keveredtünk. Mindig is egy sok. Erős, igen, igen. erős keveredés. De mindig is valahogy van. a magyar törzs az mm. győztese jött ki. Vagy nagyon okosak voltak. De azért vagy... nem álltak, mindig jó volt az is, ne, az, az, az már Európában volt, igen. Igen. Ázsiában jobb, jobb volt a múltunk. Hát, úgy, e... Én nem merek újabb kérdést fölteni most a ráadéjvának, mert uh -huh. uh, uh, sokkal színesebb uh -huh. és nagyobb történetet igen. festett le itt igen. a rövid uh, negyedúra. Ez ezer évtel története, de hát egy embertől szerintem ez is szép, ha egy ezer évet tanulmányoznám. <gül> ez nagyon szép, hanem inkább nekünk uh -huh. egy kicsit sok volt igen. most írtam. Tehát uh -huh. azért próbáltam összefoglalni, és remélem nem, nem rosszul, hogy... Kép... Fölhívjuk a figyelmet igen, arra, hogy ez igen. egy érdekes, nagyon különleges igen. tanulmány. Magának lehet kapni könyvét még? A kusánokat, igen, az a második könyvem. Igen. Az a címe, hogy egy skita nép a kusánok. A kiadónál is és a fehér lófia. Tehát lehet. Érdekel, igen, akkor Igen, de az első, noha két kiadás megért a HUNOK Indiába az érdekesebb volt, mert ott a mai Indiáról is szó van, és uh -huh. a rokonainkra, a Rácsputokról, főleg azt, azt hamar elkapkodták, hála De, Isten. de most ki. írom a harmadikat, az Indoszkíták, az lesz a címe, úgyhogy remélem az is sikeres. Hát, lesz. Uh, uh -huh. És még él, hogy eljön. egy kicsit jobban, többet is messe erről? Nagyon szívesen. Rendben van, doktor diévát hallották volna. Yay! Yeah.